«Що, прошу пана?» – здивувався той, ніби й не стояв хвилину тому під дверима і не вслухався в кожне слово. «Що пан має на увазі?» – пан Кобильський полегшено зітхнув. «Та, то я так. Ти запам'ятав того хлопа, який тільки но вийшов?» «Геж, ваш мусь, бридке бидло так і проситься на палю». Напалю не треба, а куди він подався? Та, схоже, у бік воронівки, прошу пана. Ага. Мабуть, за солу зібрався. То ти, от що напалю, кажу, не треба, а він провів ребром долоні по горлянці. Тільки не тут, а десь подалі. Зрозумів? «Зрозумів вашу вельможність», – виструнчився Тишкевич. «Перехопимо під мохначем». «Він дорогою, а ми навпростець». «Ну, під мохначем то й під мохначем. Тільки візьми жовнірю за оп'ять, бо то такий хлоп, що просто так до руки не дасться». «Не турбуйтеся, ваш мост». Тишкевич крутнувся біля порогу і щез. Мов би його і не було. А за хвилину з надвору пролунав шалений дріб копит. Швайка без поспіху їхав лісовою дорогою. Він ще й дотепер клекотав гнівом. Ну й негідник цей пан Кобильський. Ну й глитай. Мало того, що свої села обдирав, мов липку, так ще й хлопців-козаків йому видавай. Як же хитро повів! Наші предки давали відкоша татарам, тож і ми повинні триматися разом. «Ти, Пилипе, видавай хлопців, а я їх грабуватиму». Швайка не втримався і сплюнув у бік. Найгірше було те, що їхні прадіди такі справді разом билися під синіми водами майже 130 років тому». А діди возили морем українську пшеницю від Очакова та Коцюбієва, аж у грецькі краї. А от батьки розійшлися. Батько цього Кобильського, тоді ще Семко Кобильчак, подався до Литви чи Польщі і повернувся з вже паном. З грамотою на кілька селищ. І син його шляхом пішов. А він, Пилип, свого батька майже не пам'ятає. Загинув батько. Не змогли татари вибити його з хати, то спалили разом з нею. Швайка все це бачив на власні очі, бо встиг сховатися в болоті. Он там його хата була, за Воронівською кам'яною горою. Була та загула... І тепер його хатою став увесь білий світ. Від Канева до Кафи, від Переяслава до Хаджибея. Зненацька швидше відчув, ніж зауважив попереду чиюсь присутність. Заумер і довго наслухав глупу ніч. Очі майже нічого не бачили, а серце підказувало – є щось. Шкода не взяв з собою вірного Барвінка. Гадав, що на своїй землі небезпеки для нього немає. Що ж, це йому наука на майбутнє. Швайка звернув у нетрі і спішився. Тримаючи вітрика на погоді, обережно рушив паралельно до лісової дороги. Через сотню кроків почув, як тріснула гілка під чиїмись ногами. Очі, що призвичаєлися бачити дещо і в такій темряві, розгляділи край дороги кілька кінних постатей. Рука мимоволі потяглася до лука. Що потрібно цим нічним зайдам? На кого вони чатують? Один із них тихо кашлянув у рукав. Тоді сказав, «Щось ніби їхало, чи, може, здалося?» І знову мовчанка, довга, тривожна. «Де ж той клятий швайка?» – знову подав голос той, хто кашлянув. «Може, подався іншою дорогою?» «Помовч!» – порадив інший і цвикнув зубом. «А й чо це наш пан на нього так з'ївся?» – запитав третій. «Заткніть пащі, псяк сердито прошипів той, хто перед цим свикнув зубом. «І ні пари з вуст! Бо коли не порішимо того хлопа, то краще панові на очі не потикатися!» Швайка сціпив зуби. «Он воно що!» Не вибачив йому пан Кобильський. Вирішив помститися. «Ну що ж, цього й треба було чекати». Якби це були татари, Швайка ні миті не гаявся б. Навіть звідселя, не з'являючись їм на очі, можна було б покласти усіх п'ятьох. Проте перед ним були не татари. Свої, єдинокровні брати, чатували на нього. Швайка зітхнув. Потім описав широку дугу, і вийшов на дорогу далеко за засідкою. «Чекайте, хлопці, чекайте!» сумною посмішкою подумав він. «Не минути вам, канчуків пана Кобельського!» Пастухи Грицик випасав худобу не сам. Крім нього було ще троє дідів-пастухів. Зазвичай, коли худоба лягала на відпочинок, діди збиралися до гурту, і тоді починалися такі балачки, що Гризикові аж подих перехоплювало. І про що тільки діди не гомоніли, І про свої битви з татарами, бо хто ж з воронівців не бився з ними? Навіть тоді, коли жили більш-менш мирно. І про казакування, і про нечисту силу, яку діди бачили на власні очі – або ж дід Микола почне балакати по-татарському. А Грицик повторює за ним. Дід знає татарську майже як справжній татарин, бо цілих п'ять років пробув у них у полоні. Але так було не щодня все залежало від бугая Петрика. Взагалі, бугай терпів дідів і навіть інколи слухався їх. Проте часом на Петрика находило таке, що бідні діди рятувалися від нього на деревах і сиділи там тихо, мов горлички, доки Бугай сам по собі не втихомириться».